Rugăciune pentru taina Sfintei Maramei. Alluia, Slavă-ți-e, Doamne, și spasitul omului! Te iubim și te rugăm, dăruiești-ne taina Sfintei Maramei, ascunsă în sfatul cel Dumnezeu, Să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, adică din lumina lină a Sfintei Slavei, așa cum Tu, ca fiu al omului, ca o lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, din lumina lină a Sfintei Slave te-ai întrupat, ca o lumină a lumii din icoana de lumina din născătoare de Dumnezeu între noi sau într-un noi ai venit și taina nașterii din Duhul Sfânt și din apa cea bie, a tainei Sfântului Botez pentru noi ai încemeat. A venit ca să întâlnești taina cea din păcută făcută și de îngeri în părății tale cu care Tatăl Ceresc să a binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Doamne, este Vistoasă, fiul omului, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina Sfinte maram. ascunsă în spatele cel dumnezeiesc, se face pe om după și asemănarea noastră, adică, din lumea, lumea a Sfintei Slavie pentru ca în urmânda conștiințelor noastre să-ți vezi chipul tău cel dumnezeiesc intimat în lumină la față te-ai Că un Dumnezeu adevărat în milioanele noastre de inimi a intrat, fiindcă din el ai făcut sionul tău cel minunat biserica ta cea sfință, în care ca fiereu, ceresc stai,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 De aceea, chipul tău, cel Dumnezeesc și minunat, pe maramă, imprimat lui Avgar, din Edesta la trimis și de lepra păcatelor le ai vindecat. De aceea, icoana ta, cea de jertfă, Sfintei Veronica, i dat pentru ca prin ea să ne arăs prin jertfă de sine pentru noi ai lucrat. În porunca Tatălui Ceresc, ai împlinit și ai ascultat, Chipul tău cel de foc, Pe Sfântul Juju l-ai imprimat când l-ai înviat, Să ne arăți cum pentru noi, Mormântul în scară la cer l-ai întemeiat. Cale prin muntele măslinilor ai deschis pentru noi, cei și te-am urmat. Ne luminezi pe măsura cucii ce-am În ducuri și în pară de foc neamul tău l-ai transformat. De aceea te rugăm să ne ajuți cu Ungerii și cu Sfinții tăi să trecem peste fluviul de foc, peste șerp și peste scopii, când ne vei încerca și când, la sfârșitul lumii, toate se vor arăta.